За пекло. Терпів посміх, биття, знущання. І чого ж досягнув? Тільки право підкладати під казани дрова. Навіть воду в казани заливали інші, довіреніші, до яких Кучук, здавалося, ніколи не може дорости. Брудний, обшарпаний, замазюканий сажею, мов стамбульський кульпекчі, він тільки й знав, що вислуховувати зневажливі слова старших поверів – «Що, Ти хотів би до казанів? Отакий нечупарий замурза? Та чи знаєш ти, що у справжнього повара повинен бути чистий, не самий тільки зад, як у кожного правовірного, але й руки, ніс, борода, шия і все інше, щоб ніяке паскудство не могло потрапити від тебе в казани? Його щастя, його зауважив сам. Матбаха Міні сказав йому кілька прихильних слів, згодом покликав до себе, пообіцяв приставити до готування страв, звелів видати Кочуку дорогий одяг, теплий халат і шапку і послав виконати надзвичайно важливе доручення. «Що ти знаєш про гарем?» – спокійно спитав Кочука Ібрагім. Той злякався ще більше. В бурмотінні про своє життя на султанських кухнях якось, мов би, відійшов від страху, якого наївся перед цим грізним чоловіком. А тепер усе починалося знову. Клянусь, лахом милосердним і всепрощаючим, і цим безперечним. «Ще ти мені поклянешся», – пообіцяв йому великий візир, – «що я тобі випущу все, що маєш у кишках. Про гарем що знаєш?» Ваша високість, заскімлив Кучук, але ж звідки я тільки дровонос, підкладаю під казани і пильную за вогнем. У гаре можуть ходити тільки хлопчики до 12 років, навіть є з кухні, лише малих туди. А ті? Що вони знають? Хіба ж я? Кажи, все. Галах часто милостивий навіть до безумних, вони взнають там і заборонене. Ага, взнають, а тоді? Хто що чує, хто бачить, не се й розносить, але ж не я, ваша високість, не я. Тобі несуть? Хто я? Нікчемний дровонос, а коли б став, ах чи уста, хіба про це може мріяти простий смертний? Ібрагім підвівся з дивана, підійшов до кучука, згріб його заманаття, підняв, труснув, поклянись. Що ніде нікому про те, що тут почуєш, ти вишкріпку, не відпускав коміра Кучукового і ще дужче закручував, так що той захрипів, задихаючись і синіючи. Тоді трохи послабив стиск і гримнув. Ну, клянусь, забелькотів Кучук, сам не знаючи, про що ж має присягатися. Клянусь небом, прикрашеним сузір'ям зодіаку і днем передвіщеним. Клянусь тим, що світ. І тим, про що він свідчить. Клянусь тими, що посилаються по черзі і мчать швидко, клянусь тими, що показують ясно, розрізняють вірно, передають настановлення, і прощення, й погрозу. Ібрагім кинув кучука на килим витер руки. Ти добрий мусульманин. істинно, пробурмотів кучук, Аллах той, що дає путь зерну й кісточці. Слухай обома вухами, спокійно промовив великий візир, сідаючись на дивані і підкладаючи собі під спину парчеві подушки. «Ти прийдеш до Бадбаха і мені, принесеш йому гроші за баранів. Гроші я тобі дав. Нічого не скажеш ні про барку, ні про те, де ти був вночі. Не скажеш нікому. Інакше ти поклявся святою книгою, але й без поклядьби я б однаково знайшов тебе навіть під землею». Скажи начальнику султанських кухонь, що виконаєш ще не одне його доручення. І виконуй, поки він поставить тебе справжнім ахчі. Мої люди сприятимуть тобі навіть у незаконних ділах, щоб ти законно здобув собі місце, про яке мрієш здавне. Тим часом маєш доповідати мені і тільки мені все, що довідається про султаншу Хасекі і султанських одалісок». Султан – чоловік і користується жонами для вдоволення своїх плотських утіг. Але жони зрадливі в той чи інший спосіб, бо не можуть завдати великої образи його величності падишаху, хай Аллах продовжить його тінь на землі. Навіть самий задум такої образи уже злочин. Коли щось запримітиш, почуєш, лиш здогадаєшся, негайно маєш знайти спосіб сказати про те мені. Хай очі мої не бачать того, що примушує думати розум, пробурмотів кучук. Ну.